Azken urteetan eginden inkestak agertzen du, Euskara salbatzen aldela. Gaur egun, iztun kopurua, palduzdoa, berean iztun berrien kopurua hemen da, baina ez maila berean beraz, salba daiteke, baina nortarako urratx handiago bat eman behar da, akordio politiko batzuetara telduz, urgor ostia gase askako zuzendaria. Azken urteetan eginden inkestak agertzen du, Euskara salbatzen aldela. Lehenago behar da ba uste ginoen fatalitate bat zela, gaur egun neuhi batzu hartzen badira erakaskuntzan, edabideen munduan, aixialdian, helduen alfabetatzeari dagokionez, hainbat dispositibo martxan ez hartzen bali badira, Euskara biziko da eta Euskarak irango du. Baina neuhi horiek hartu behar dira. Beraz, autetxien kontsailuak bat egindu garapen kontsailuarekin, eta orain estatuak dio Euskara lagundu nahi duela, guk erraiten duguna da, Uri kontratu planean agertu behar dela eta kontratu plana e, izen bada zinez Euskarari lehentasuna emanen zaio lako izanen da. Hainbat dispositibo martxan ezarriz Euskara salba daiteke beraz eta hortarako arlo guztietara hedatuko den hizkuntza politika usartago bat behar da eta ekonomikoki ere ahalak behar dira prefetak eskaera horri eman erantzunak dio, alde batetik, krisi garaian ezin duela estatuak Euskararen alde diru gehiago eman. Aldi berean, hainbat fundu baikorra gertzen diragutunean, ala nola Irakaskuntza publikoan murgiltze ereduaren esperientzia txitxo betbeder Euskal Irratien ordezkaria. Adibidez Irakaskuntza ahloan, nun erdenduen estatuak begionez ikusten duela Irakaskuntza ere bidunean abiatutako esperimentazioak oren kopuruak hemen datzeko, hortz murgiltze sistema tzeko sare publikoan, Be ikusten dituela esperimentazio horiena egonkortzea. Beraz alde positibo bat, bitxikeri bat ere unbaitztzeneta prefetak jaiten baitu ezin direra olako pakto politiko edo ekintza politikoak aipatu lalde kontratuan eta berak aipatzen ditu. Beraz bait, guk irakurtzen dugu hori ate batzuk idekiak direra ara ere eta posatzen ditugu gula utetxeak, ate guzi horiek irekit ditzaten. Politika ausartago bat, ahal ekonomiko gehiago eta konkretuki EEPeri estatuak emaiten dion diru laguntza bikoiztea, baina naldiberean departamenduko hautezkundeak baliatuz, departamenduak ere hizkuntzarentzat emaiten duen diru laguntza doblatzea, eskatzen du Euskal Konfederazioak.